чекати?» – підтримує Ольга. Ханна презирливо зітхає. «До вас не достукатись!» Уявивши можливість зустрічі з маленькою дитиною, багато жінок знову починають сміхатись. Їхній замріяний погляд свідчить, що вони вже малюють картину побачення з малечею, подумки тримають її на руках, тільки знає, що декого з них, зокрема Ольгу, вдома чекають власні діти». Жінка нечасто про це говорить, але зрідка, отримуючи листи, передає їх по колу, щоб всі дізнались, як справи в її синів, які нині живуть з діткою. Потім зазвичай декілька днів мовчить, хоча її обличчя виражає всю палітру емоцій. Певно, уявляє кожну деталь, про яку її сестра написала в листі. Перш ніж з небосхилу зникають зорі та місяць, а на зміну їм приходять білі ночі, табір охоплює тиф. Найближчий до шпиталю барак звільняють від мешканців, щоб влаштувати нове відділення – інфекційне. У вбиральню, де цилька пере після останніх пологів, заходить Петра Давітович. Раніше вона його тут ніколи не бачила, тож, мабуть, це тривожний знак. Дівчина готує себе до поганих новин, які зовсім не хоче чути. Лікар спирається на двері і дивиться на неї. «Просто скажіть», – зненацька просить вона, – «ми». «Хто ми перебуває, цилька?» «Вибач, ми – це деякі лікарі, з якими ти працювала тут у відділенні загальної терапії. Кажіть, ми знаємо, що до цього ти перебувала в іншій в'язниці, а там міг існувати ризик зараження тифом». Петра не піднімає очей. «Я маю це підтвердити чи заперечити», – запитає водночас перелякана і виснажена цилька. «Так чи ні?» «Чи існував ризик зараження?» «Так». «Аушвіц Біркенау. Зима, 1943». Відколи померла мама, цилька стала проводити менше часу в основній будівлі блока. Вона фізично не могла дивитись в очі новим жінкам, які приходили тоді в очікуванні смерті. Невдовзі вони однаково зустрінуться. Їй доведеться знову змушувати себе нічого до них не відчувати, але мама просила її подбати про Магду – і вона хоче це зробити. Тім її сильна, добра сестричка в такій самій небезпеці, як і всі решта. Також останнім часом Бранки, за винятком її подруг, почали показово її уникати. Деякі навіть навантажуються плюнути на землю, коли вона проходить повз, і називають її найбільш обурливими словами. До неї звідусіль чіпляється смерті офіцери СС. Одного недільного дня вона змушує себе вийти, щоб дізнатися, як там Магда, і разом з Гітою сідає біля Магдиного блока. Подалі від дверей. Целька ніяк не може змусити себе зайти, бо Гіта розповіла, що її сестра лежить цілий день і нервується. Целька спостерігає, як Гіта перебирає руками стебла молодої трави, шукаючи невломиму муча тирилисту конюшину. Гіта тихо розповідає про свою останню коротку зустріч з Лалі, яка трапилась, коли вона йшла з адміністративної будівлі, повільно повертаючись у барак. Вони не розмовляли, а лише обмінялись мимобіжними поглядами, промовистішими за слова. Зненецька тиша розтинає нажаханий крик. Він починається десь всередині барака і стає гучнішим, коли дівчина вибігає на двір. Здійнявши голови, цилька і гіта опізнають її. Схоплюються на ноги і біжать слідом за нею до кінця жіночого табору, на межу небезпеки. Дано, дано. гукають вони до дівчини, наздогнавши, хапають її з обох боків за руки, а вона падає та ридає. Ні, цилько, ні. Цильці обривається серце. Що сталося, Дано, що сталось? У чому річ? запитує діта. Дана повільно підіймає до цильки червоні запалені очі, сповнені смутку. Вона була дуже слабка, у неї був тиф. Вона приховувала, щоб тобі не довелося, а тоді все сталося так раптово. Ні, тагано, благаю, тільки не магда. Цилька хапається за дану руку. «Будь ласка, тільки не це, тільки не моя сестра!» Дана повільно киває. «Мені шкода, Цилько!» Молодшу сестру зсередини розриває нестерпний біль, пронизуючи до самої голови, зігнувшись, ніби зараз її знудить, а вона відчуває, як її підхоплюють під руки і допомагають встати. Поруч із нею тихенько плаче Гіта. «Цилько», – ковтає слози Дана, – «лише вранці вона сказала, як любить тебе, яка ти смілива, вона впевнена, що ти виберешся звідти». Коли Дана і Гіта втратили своїх близьких, Цилька так само тримала їх під руки, тепер вони тримають її. Така вже в них доля – ділити невідворотні втрати. «Я маю її побачити», – каже Цилько. Разом із подругами вона йде у барак і сідає на нарах навпроти сестричного тіла. І хочеться плакати і кричати, та з неї радше виривається рик гніву чи люті. Щойно давши цьому волю, замовкає. Емоції знову ховаються всередину, вона стає безчуттєвою. дивиться застиглим поглядом, труситься і мовчить. Тривалий час, просидівши в такому стані в компанії своїх подруг, зрештою встає, заплющує сестрі очі, схрещує її руки і виходить з блока. «Ти хворіла на тиф? У тебе були симптоми хвороби? Ні те, ні інше», – відповідає Цилька холодним з мертвілими губами. «Тоді, можливо, в тебе імунітет, тобто ти можеш перебувати в зараженому середовищі, але сама не захворієш. Розумієш, про що ти?» «Так, розумію. А навіщо вам це?» Лікар пенеминається з ноги на ногу. «Нам потрібні медсестри в інфекційне відділення, яке зараз переповнене хворим на тиф. Потрібні такі, як ти, які могли би працювати і не захворіти». Це все, запитує Цилька, з дивною сумішшю полегшення і страху. Петр здивований. А ти що від нас очікувала? Не знаю, може, прищепили б мені хворобу, щоб подивитись на реакцію мого організму. Не в змозі приховати сильного здивування, Петре мовчки відводить погляд. Я піду поспіхом, каже Цилька, в інфекційне. Я тут взагалі вам не дуже часто потрібна, тож якщо ви хочете когось на моє місце, будь ласка, у моєму бараку багато здібних жінок». Петре киває, але насправді майже не слухає. Мабуть, Єлена Георгівна сказала правду. Ти дійсно звідти. Я з Чехословаччини. Лікар зітхає, знаючи, що це не повна відповідь. Чому б іще ти вважала, що ми переведемо такі експерименти над тобою чи кимось іншим? Це неважливо, перелякано обриває цилька. Я бовкнула зайвого. Коли я мушу братись до роботи? Було б добре завтра. Я повідомлю їх, що ти прийдеш. Целька закінчує прибирання і мчить у ясла, що по сусідству. Там по підлозі повзає маленька Натія, намагаючись вхопитись за найближчу ганчір'яну ляльку. Зачувши своє ім'я з цельчини хвуст, сміхається маленьким ротиком. Цілька підкидає її у повітря та міцно, обнявшись, походжає по кімнаті, нашіптуючи їй слова любові та обіцянки повернутися комога скоріш. Вона сподівається, що промовлені в голосі слова стануть правдою». Коли цилька заходить до інфекційного, їй видають хірургічний халат, маску і товсті гумові рукавички. Після того, як халат зав'язують на спині, вона оглядає палату, намагаючись охопити загальну картину. На кожному ліжку лежить пацієнт. Щонайменше один, а то й два. Решта розміщені на голій підлозі, вкритій хіба що брудними простирадлами або ковдрою. На це важко дивитись. Треба заспокоїтись. Медсестра, яка надягає її халат, представляється Соні Донатовною. «Здається, нам тут буде чим зайнятися», – зітхає Цилька. «Проінструктуйте, що я мушу робити». «Дуже раді, що ти з нами, Цилько. Ходімо зі мною на обхід. Я представлю тебе пізніше». «А ми можемо доставити тут ліжка? Пацієнти не повинні лежати на підлозі». «Ми кладемо долі тих, у кого нема шансів». «Легше помити підлогу, ніж вичистити матрац. Ти зрозумієш Всередині цильки щось перевертається. Перед нею на підлозі лежать ті, хто не виживе, хто не має шансу на новий день. Значить, все знаново повторюється, її проклеття в силі. Дівчина спостерігає за тим, як дві медсестри обережно знімають хворого з ліжка і кладуть його поруч на підлогу. Чути, як одна з них каже «Готуйте реєструвати, він ось-ось помре». Щойно під слабке, тремтливе тіло хворого засовують ковдру, у його картці роблять відповідний запис і теж кладуть долі біля його ніг. Целька зітхає і впізнає відчуття відстороненого тіла, криги, що знову вкриває її з ніг до голови. Потім йде слідом за Соні й до жінки, яка марить і лається. Соня замочує в тазу біля ліжка маленький рушник і намагається прикласти його до жіночого обличчя, але хвора, здригаючись у конвульсіях, Б'є медсестру по обличчі та грудях. Допоможе мені її заспокоїти. Міцно тримає її за руку. Целька хапає кінцівку хворої і притискає її своїм тілом. Соня тримає іншу, а вільною рукою намагається обтерти жінці голову та обличчя. Але це їй не зовсім дається. Вона потрапила до нас тільки вчора. Молода жінка і так швидко почала марити. Якщо ми її охолодимо і зіб'ємо температуру, у неї є шанси вижити. А не можна просто покласти на неї трохи снігу чи льоду з вулиці. Можна було б, але це занадто швидкий перехід, який її шукує. Я не проти ризику, але не настільки. Вибачте, я не знала. Ні, це хороше припущення, просто воно не годиться. Ніхто й не очікує, що ти все знатимеш, щойно переступивши поріг. Хіба що в тебе раніше був такий досвід? Ні, саме такого не було, але Цилька неодноразово бачила термінальні стадії черевного тифу і знала фінал. Я прийшла сюди з пологового. Це дає відповідь на ваше запитання? Соня сміється. «Ти точно не повинна знати все про Я б теж вдала, що не працюємо з сестрою, якби до мене прийшла жінка народжувати. Це ж так страшно дбати одразу про двох». Прохолодний рушник дає свій ефект. Пацієнтка заспокоюється, напади манії, спричинені жаром, слабшають. Чи була макда такою ж у свої останні години? Цельці стає цікаво чи ненавмисне Гіта відволікала її пошуком чотирилистої конюшини, щоб врятувати від страхітливих картин агонії. Гадаю, ти з нею сама упораєшся, просто продовжуй замочувати рушник і прикладати його до обличчя й голови, рук і ніг. Так ти змиватимеш з неї піт, і це знизить її температуру. Я тим часом сходжу до іншого пацієнта. Клич, якщо потрібно. Коли Соня йде, Цилька споліскує у тазу і помічає, що вода насправді крижана. У ній видно шматочки льоду, затим продовжує обмивати жінку, спілкуючись із нею за спокійливим тоном. Доглядаючи за пацієнтами, вона говорить так ненавмисно. Ця інтонація виходить сама собою. Цим тихим нашіптуванням Цилька розповідає історію, щоб відволікти у хвилину болю. Можливо, більше навіть себе. Невдовзі на зміну рясному поту тіло жінки вкривається сиротами, а її тремтіння змінюється, стає зрозуміло, що її холодно, бо вона прагне згорнутись калачиком. Інстинктивно цилька тягнеться по ковдру на підлозі і міцно звертає хвору, роззираючись у пошуках соні. Соню, донатовно, тепер її трясе від холоду, я вкрила її ковдрою. Що далі? Залиш її та знайди іншого пацієнта, якому теж треба збити температуру. «А де ще взяти рушників? А що, той не підходить?» «Ні, я ж просто витирала ним цю жінку. Цилько, в нас нема можливості ще використовувати новий, ванувато дивиться Соня. Бери цей рушник до інших пацієнтів, а потім полощи його в мисці з водою. Треба більше води, набери в раковині в кінці палати». Наприкінці дня цилька стає свідком смерті шістьох пацієнтів і надходження ще чотирнадцяти. Двічі приходять одягнені в маски та важкий захисний одяг лікарі, яких інформують і проводять палатою чергові медсестри. Цилька розуміє, що тут керує тільки персонал інфекційного. А лікарі безпосередньо не втручаються в лікування. Вони лише приходять, щоб зібрати статистику тих, хто прибув у відділення, а хто його покинув живим чи ні. Цилька щовечора повертається в барак виснаженою, адже цілими днями охолоджує чи гріє пацієнтів жаром. Переміщує чоловіків і жінок з ліжок на підлогу, коли зрозуміло, що в них нема шансів. Допомагає виносити померлих на двір, де їх непомітно забирають далі. Від хворих в про яких вона дбає, на її тілі темніють випадкові синці. Вона вивчає про цю хворобу все необхідне, наприклад, як розпізнавати різні стадії тифу, коли діагностувати більш серйозну внутрішню кровотечу і дихальну недостатність, які вірогідності призведуть до смерті. Ніхто не може пояснити їй, чому деяких хворих вкриває огидним і червоним сипом, а інших ні, чому цей симптом не завжди означає трагічний фінал. З появою перших весняних квітів і частковим таненням снігу кількість нових пацієнтів поступово зменшується. День за днем Цилька і інші медсестри починають активніше дбати про тих, хто залишився, приділяючи кожному з них ту увагу, якої, на жаль, не змогли дати всім, хто не дочекався весни». Одного дня у відділенні з'являється Єлена, і цилька невимовно радіє знайомому обличчю. «Як справи?» – тепло запитує лікарка. З її кіс вибиваються пасма біля пого волосся, що осяйно обрамлюють її лице. Втомлена, дуже втомлена і страшенно рада вас бачити. Ти та інші медсестри виконали неймовірну роботу, ви врятували багато життів і підтримали тих, хто доживав свої останні дні». Цилька намагається прийняти це. У неї досі відчуття, ніби вона має метушитись, працювати далі. Я? Ми зробили, що могли. Шкода, що тут не мали достатньо ліків. Так, тут їх постійно бракує. Ми мусимо ухвалювати непрості рішення про те, кому їх надати, а кому ні. Розумію, каже Цилька, знову відчуваючи напад провини за ті медикаменти, що цупала зі шпиталю. Тож, дівчинко, моє питання в тому, що ти хочеш робити далі. А у мене є вибір? Так, уже завтра Пете Давідович зможе забрати тебе назад до пологового, однак твоя подруга Ольга теж полюбила цю роботу. Цилька розуміє, що означають слова Єлени, і її повернення може позбавити Ольгу нового, набагато кращого становища в таборі. Тож я подумала, чи не захочеш ти повернутися до мене у відділення загальної терапії. Але... Глеба Віталійовича більше немає, його перевели декілька тижнів тому. Адміністрація нарешті оцінила статистику смертності серед його пацієнтів і вирішила, що в інтересах продуктивності буде краще перевести його в інше місце, всміхається Єлена. А куди, запитує Цилька. Я не знаю і мені байдуже, просто рада, що його тут більше нема, а це означає, що ти можеш повернутися в моє відділення, якщо ти не проти, то по руках. «Мені подобається працювати з Петре Давітовичем і допомагати дітям з'являтися на світ». Єлена киває, вирішивши, що це відповідь. «Однак я б хотіла повернутися і працювати з вами і іншими лікарями, робити свою добру справу, якщо дозволите». Єлена огортає цілько обіймами тим часом, як дівчина, відповідно стримано, поклавши одну руку Єлені на спину і одразу її забравши. «Звичайно, дозволяю», каже Єлена. Це те, чого я хочу, і ти дійсно робиш добру справу. Петра Давітович дуже розгнівається, коли дізнається, що я вирішила тебе вкрасти. Він хороший лікар. Перекажите йому, як сильно я ціную все, що він для мене зробив і чого мене навчив? Звичайно. А зараз повертайся в барак і не трапляйся мені на очі два дні, каже лікарка, дістаючи з кишені ручку і папірець, щоб написати записку. Трохи відпочинь, гадаю, ці останні декілька місяців повністю тебе виснажили». «Так, дякую». Целька дивиться на світло дня, думаючи про скоре і коротке літо. «Єлено Георгівно». «Так». «Ви ж знаєте, що Джозіна народила дівчинку?» «Так, і чула, що з мамою і дитинкою все добре». «Я б дуже хотіла побачити маленьку Натю. Чи безпечно буде провідати її з огляду на те, де я працювала весь цей час?» «Я б не підходила до неї найближчі два тижні. Це інкубаційний період тифу. Або ж навіть три тижні, щоб перестрахуватись». «Я можу почекати ще три тижні, але ні днем більше». Розділ шістнадцятий. «Здається, що ти нас і не залишала?» «З поверненням!» – вітає Раїса, Цильку, коли та знову заходить до відділення загальної терапії. «Дуже вчасно нагодилась!» – гукає Люба з іншого кістя приміщення. «Знімай ноку файку і ходи нам допомагати!» «А що, крім мене тут взагалі ніхто не прибрав?» «Клянуся, той брудний рушник лежав там ще рік тому!» – дорікає йому відповідь Цилька. «А що, це було так давно, жартує Раїса?» «Достатньо давно», каже Цилька. Зненецька крики хворого підопічного Люби відволікають їхню увагу. «Що там?» запитує Цилька. «Худи сюди, у нас для тебе повна роботи», каже Раїса. «Вчора в одному зі штреків стався вибух. Чимало чоловіків загинули, декілька серйозно поранені, декого прооперували, двом амбутували кінцівки. Просто кажіть, що робити. Іди допоможи Любі. Бідолашний дістав великі опіки, і вона намагається зробити йому перев'язку. Дали знеболювальне, але воно його майже не бере. Цилька йде за Любою і силою себе всміхнутись чоловікові, який лежить у ліжку з обмотаними руками і грудьми червоним від опіків обличчям і схлипує без сліз. «Що робити?» – запитує Цилька в Люби. «Це Якуб. Якубе, ти ж знаєш, що нам потрібно зробити тобі перев'язку на руках. Ми не хочемо, щоб у тебе з'явилась інфекція". «Привіт, Якубе, це ж польське ім'я, так?» Чоловік ствердно киває, хоча добре помітно, що цей рух завдає йому болю. «Любо, я ж можу поговорити з Якубом польською», – медсестра киває. Може, поки ви будете згадувати старі добрі часи, перемотаючи йому іншу руку? Я з Чехословаччини. Фактично, ваша сусідка, але я дещо знаю про Польщу. Саме хотіла запитати, що ви тут робите, але залишмо цю розмову для іншого разу». Целька акуратно розмотує пов'язку на лівій руці хворого, спілкуючись з ним, ніби давня подруга. Знявши бинт, оглядає рану, Люба простягає їй новий бинт, змочений у розчині, який зробили його слизьким. Цирка запитує Любу. Як так вийшло, що його передпліччя обгоріло більше за долоню? Це дивно. Одяб Якуб зайнявся і довше тримав вогонь, через це закриті ділянки тіла дістали більше опіків. Зрозуміла. Що ж, Якубе, можна дати вам пораду: надалі працюйте голим. Сказавши це, Цилька розуміє, що це жарт страшенно недоречний і починає вибачатися, однак відчуває, що чоловік стискає її руку і дивиться на нього. Він намагається всміхнутись, засміятися. Її жарт припав йому до душі. Люба звертається до них обох. Вибачте її, Якоба. Цилька певний час працювала не з нами, а у пологовому. Вона звикла, що її пацієнти голі. Чесно кажучи, я впевнена, що якби не було так холодно, вона б сама розгулювала голяка. Люба ображена вигукує Цилька. Медсестра щиро сміється. Якоба, я закінчила вашу перев'язку, тому залишу вас у двох. Поклич мене цілько, коли щось буде потрібно. Дякую, Любо. Гадаю, далі ми з Якубом впораємось самі». Цилька швидко завершує перев'язку іншої руки хворого, промовляючи, що прийде його провідати трохи згодом. Потім долучаються до реїсти і невдовзі повертається у звичний ритм догляду за пацієнтами, яких та їй призначає. Цильці здається, що все це природньо, адже вона знає цілковито протилежний стан, коли роль, до якої тебе примушують, здається абсолютно чужою, ніби спотворює саму душу. Під час перерви Раїса, Люба та Цилька попивають слабкий гарячий чай, їдять хліб і щось схоже на ковбасу. На них долучається Єлена, яка відмовляється від напою. Добре відомо, що лікарі п'ють власний першокласний чай у кімнаті відпочинку». Як наша дівчинка, запитує вона в Раїси та Люби. Так, наче ніколи нас не залишала. Дякую, що вмовили її повернутися, тішиться Раїса. Мене ні, до чого не вмовляли, заперечує Цилька. Приємно повернутися і допомагати навіть попри те, що ти розповідаєш працієнтам, ніби я мушу ходити голяка. Хто таке сказав? Це був жарт, похвачується Цилька. Ми відволікали пацієнта з жахливими опіками під час перев'язки. Ну, якщо заради справи, усміхається Єлена... Я можу ще чимось допомогти, цікавець Цилька. Насправді, я думала, чи можу попросити тебе проасистувати мені завтра на операції. Це та сфера, в якій ти ще не працювала. Я виконуватиму деякі досить прості процедури, а ти, гадаю, зможеш повчитись. Це чудова ідея, каже Люба. Думаю, вона до цього готова. Що скажеш, Цилько? Навіть не знаю, дякую, а що потрібно робити? Просто приходь завтра на роботу, як звичайно, я тебе зустріну і почнемо. Спостерігаючи, як Єлена йде з палати, Цилька захоплюється її лікарським талантом і бажанням ділитись своїми знаннями, особливо з тими, хто не має медичної освіти. Неймовірно, що вона зголосилась тут працювати, каже Цилька до інших. Так, більшість лікарів направили сюди звідусіль за недоліки в їхній роботі або через те, що перейшли комусь дорогу в рідному місці, або ж як от нас, за розподілом після медичного вишу. А Єлена Георгівна дійсно намагається бути там, де її допомога найпотрібніша, каже Раїса. Я соромлюся спитати, але чи її сім'я з нею? Ні, вона мешкає в лікарському блоці з іншими колегами. Хоча я ніби чула, що товаришує з одним із лікарів. Якось їх бачила у місті увечері разом, шепоче Люба. Справді? І знову Любов, думає Цилька, навіть в такому місці. А ми його знаємо, що це за лікар? Із Пологового. Це все, що мені відомо. Петре? Вона з Петре Давітовича? Ти його знаєш, записує Раїса. Звісно, що так, коментує Люба. Вона там працювала. Ти бачила їх у двох? Ні, ну, може, одного разу, коли вона познайомила нас, мого першого дня в Полговому. Але тепер зрозуміло, чому він був готовий забрати мене одразу після звільнення звідси. Це здорово, тішиться Цилька, бо він такий самий, як і вона, дуже хороший лікар і добрий чоловік. І симпатичний, здіймає брови Люба. Цилька міркує, що ж, у нього густі вуса і усміхнені очі. Так... Вони чудово пасуватимуть одне одному. Втім, вона все-таки не може припинити думати, що він не найгарніший чоловік, якого вона бачила у Воркуті. Тепер, після повернення в лікарню, Цілька переживає, чи зустрінеться знову з посильним Олександром. «Гадаю, нам краще повернутися до роботи», – пропонує Раїса, – «бо тут стає гаряче». Дійсно, Цільці потрібно працювати і не згадувати наперед, мріючи про найнеймовірніше. Перспектива роботи в операційній не йде цильці з голови. Тієї ночі вона не може заснути, знову і знову перекручуючи в голові все, що побачила і зробила за день. Наступного дня небо затягує хмарами, але дорогою до шпиталю дівчина залюбки ступає по траві й маленьких суцвіттях квітучого бур'яну. У лікарні її зустрічає Єлена і забирає з собою до операційної. Там на них уже чекає асистентка в халаті, масці й рукавичках, і, рукавичка, і цилька теж тягнеться по халат. Спочатку треба ретельно вимити руки, каже Єлена, ведучи її до найближчої раковини. Що в тебе під одягом? Лише труси. Добре, знімай сорочку, не можна, щоб рукав потрапив в операційне поле. Цилька вагається. Цилько, все гаразд, тут лише жінки. Дівчинка повільно розтібає сорочку, асистентка забирає в неї одяг, передає шматок мила, відкриває воду. Поки дівчина починає намилювати руки, асистентка йде готувати операційну. Єлена стоїть поруч, ретельно вимиваючи кисті і руки до ліктів, і Цилька повторює її дію. Не зводячи очей, зі струмення води та змиваючи мило, Цилька бентежиться, коли Єлена акуратно бере її лівицю і повертає до себе. Перед її очима розмиті блакитні цифри вибиті вздовж внутрішнього боку перед пліччя. Спочатку, вирішивши щось сказати, Єлена раптом замовкає. Цилька продовжує дивитись на струмінь і робить глибокі вдихи. Потім підіймає голову простісінько до Єлени. «Знаєте, звідки це?» «Так, я підозрювала, що ти там була, але зовсім не хотіла в це вірити». Цильку одночасно кидає в жар і холод. «Скільки ж це тобі було років?» – запитує Єлена, відпускаючи цильчину руку. «Шістнадцять. Чи можу я запитати про твою сім'ю?» Цилька заперечно хитає головою, відводячи погляд і закриваючи кран. «Вона хоче, щоб ця розмова закінчилась». «О, Цилька!» – каже Єлена, і дівчина дивиться в її співчутливе обличчя. «Звичайно», – міркує вона, – «усі вже тепер знають, яким було те інше місце, але нічого не знають про її роль». «Пані лікарко, скажіть мене лише одну річ», – рішуче запитує Цилька, – «не в змозі підвести очей до Єлени». «Так, їх спіймали?» Спочатку Єлена робить паузу, але потім розуміє. «Так, Цилько, комендантів, лікарів, охоронців...» Проводились судові слухання. Про їхні злочини дізнався весь світ. Нині за їхніх вчинків на них чекає ув'язнення або страта. Цилька киває, міцно стискаючи щелепи. Вона могла б закричати або заплакати. Всередині неї назріває занадто багато емоцій. Усього ще не виплеснуто. Вона була в тому, іншому місці занадто довго. Не знаю, що сказати. Цилько, крім того, що дуже тобі співчуваю, ти пройшла через жахіття, яке важко собі уявити, а на додачу ще й опинилась тут. Якою б не була причина. Єлена не може стримати емоцій. «Тобі було лише 16». Цілька киває. Її очі почуть невиплакані сльози. Вона киває і киває, і прокашлюється, і глибоко вдихає. Наказує розполоханому серцю вгамувати. Знову дивиться на Єлену. «Нам час до пацієнта», – мовить дівчина. «Так», – погоджується Єлена. Сунувши руки і вирушивши до операційної, де на них чекає асистентка, Єлена каже Цилько, якщо захочеш колись поговорити, дякую, перебиває її дівчина, нездатна уявити, коли взагалі може скласти у свої слова ті спогади та образи. Дякую, Єлену Георгівно. Єлена киває, просто знай, що я тут. Що ближче до операційної, то менше цилька думає про їхню розмову. Попереду на неї чекає відповідальне завдання, і цей діалог лише відволікатиме. Надягнувши халат і рукавички, цилька отримує маску, асистентка надягує її дівчині під підборіддя і відчиняє перед нею двері, що водить в маленьку кімнату. На столі лежить пацієнт, а біля нього сидить анестезіолог, тримаючи над ротом і носом хворого гумову маску. Непритомний відсторонену і беземоційну, зазначає фахівець, переводячи погляд на дальню стіну. «Цілька йде слідом за Єленою та зупиняється поруч. Ставай з іншого боку, звідти тобі буде краще видно і зручніше асистувати. Цілька стає навпроти, тримаючи руки перед собою і боячись чогось торкнутися. Що ж, будемо починати. Бачиш біля себе на столі інструменти? Я називатиму інструмент, а потім вказуватиму на нього, щоб ти зрозуміла, що я маю на увазі. Скоро ти їх вивчиш». Асистентка, що увійшла з ними до операційної, знімає з пацієнта простирадло. Він абсолютно голий. Мені потрібно дістатись до його шлунка і витягнути те, чого там не має бути. На жаль, деякі люди на що завгодно підуть, щоб не виконувати зовнішніх робіт. Можуть навіть проковтнути смертельно небезпечні предмети. «Ви жартуєте, не вірить цилька?» «Ні, не жартую. Їм краще потрапити до лікарні, де їм розітнуть живота, ніж бути на роботах. Принаймні, на деякий час». «А звідки ви знаєте, що він справді щось проковтнув?» «Коли його привезли, йому справді боліло, а коли ми не змогли з'ясувати причини, зізнався, що щось проковтнув. А зізнався, що саме?» «Кумедно, що ні, сказав, щоб ми самі пошукали і дізнались», – іронічно всміхається Єлена. Тут зовсім інший світ, миркує Цилька, значною мірою тюрма, якщо люди вдаються до таких відчайдушних кроків, але в тому іншому місці нікому взагалі не хотілось привертати до себе увагу. Під час відбору ніхто не волів пасти в око лікарям, не бажав би мати до них жодного стосунку. «Цилько, дай скальпель», – каже Єлена, вказуючи на відповідний інструмент нотації. Дівчина бере його і кладе їй у витягнуту руку. Клади так, щоб я відчувала. Ці рукавички такі товсті, що я не розумію, чи є інструмент. Якщо ти добряче не ляснеш, тільки пильнуй. і лезо має бути спрямоване до тебе, а ручка до мене. Цилька захоплено спостерігає, як Елена швидко та професійно розтинає черевну порожнину пацієнта, випускаючи з місця розрізу струмки крові. Візьми тампони ось ті клаптики, схожі на товстий квадратний бинт, і витри з нього кров. Вона скоро зупиниться. Цилька швидко метикує і витирає кров, щоб Єлені було добре видно операційне поле. Новоспечена асистентка передає інструменти і розпитує лікарку, доки та не виймає з живота хворого металеву ложку. «Цікаво, чи не шукає її, її власник», – жартує Єлена. «Погляньмо, чи не пошкодила вона його шлунок». Лікарка оглядає органи хворого, і коли цилька нахиляється, щоб краще роздивитись, Обидві жінки стукаються лобами. Вибачте, я даремно. Все нормально. Рада, що тобі цікаво, саме так ти і навчишся. Елена якусь мить мовчить, оцінюючи місце розрізу. Що ж, здається, все ціле, будемо його зашивати. Коли пацієнта вивозять з операційної, цілька знову прямує за Єленою до рукомийників, де на них чекає асистентка. Та розв'язує їм халати, знімає маски й рукавички та повертає цильці її сорочку. Цікаво, чи асистентка теж ув'язнена. «Як і завжди, ти все вивчила швидко. Буду рада, якщо зможеш мені асистувати. Насправді, гадаю, нам потрібно робити це частіше, щоб ти набула певної впевненості. Що скажеш?» «Целька якусь мить вагається, сподіваючись, що Єлена все ж таки робить. Це не тому, що знає про її минуле. Не жалю. Це непроста, але вдячна робота, і целька вірить, що впорається. Так, будь ласка. Повертайся до Раїси та Люби і розкажи їм новину. Певно, їм знадобиться пара вільних рук після обіду «Дякую», – каже Цилька, знову відчуваючи приплив емоцій, цього разу не поглинута порожнечею. Вона поспішає вийти в коридор, де зупиниться на мить, щоб опанувати себе і попрямує до палати. Там її зустрічає хор голосів із гвигуками «Як все пройшло?» І вона відповідає, що «Добре, дуже добре». Подивившись на їхнє щирі обличчя, раптом замислюється, що вони теж все про неї знають. «Що треба зробити?» – одразу питає вона. «Мені однаково ще півдня працювати?» «Можеш перевірити картотеку і принести ліки на видачу?» – запитує Раїса, і цейка знову починає поринати в роботу, радісно абстрагуючись від усіх зайвих думок. Розділ 17. Цилька записує імена п'ятих пацієнтів і назви потрібних їм ліків та вирішує до аптечного складу. Наближаючись до нього, чує, як звідти лунають голоси, причому один знервований. Обережно відчинивши двері, бачить Юрія Петровича – того доброго лікаря, якого вона пам'ятає зі свого попереднього періоду роботи в шпиталі. Він стоїть посеред кімнати, а до його горла приставив ніж чоловік, що на вигляд здатен завалити ведмедя. Громило обертається до цильки. «Якого бісати тут?» – гарчить він до неї. «Цилька не може говорити». «Зайди і зачини двері». Дівчина виконує, як наказано, притуляючись спиною до вхідних дверей, тримаючись від нападника, якому гадалі. «Іди туди і стань за лікарем! Стань, або я його приріжу!» За три роки Цилька опиняється позаду лікаря, який благально дивиться на неї. «Чого ти хочеш?» – бравує вона, хоч насправді зовсім не почувається сміливою. «Стулепельку, ти опинилась не в тому місці і не в той час. Доведеться і тебе прикінчити!» Цилька гнівно на нього зиркає. У житті їй траплялось достатньо жорстоких чоловіків, тож вона здатна почути в ньому відчай. Він каже це, щоб її лише налякати». «Чого ти хочеш?» – я сказав з тулипельку, я тут говорю. «Просто, кажи роби, як він накаже», – жалісливо просить лікар. «Слушна порада», – зауважує Громило, – «ми всі зможемо жити довго і щасливо, якщо ти послухаєш доброго лікаря і зробиш, як я накажу». Коли він притискає ніж до Юрієвого підборіддя, по шиї лікаря стікає цівка крові і нападник шкірить без зуби рот. «А тепер дай мені ті кляті ліки що й минулого разу». Цилька скептично переводить погляд то на громила, то на лікаря. «Гаразд, гаразд, тільки спочатку опусти ніж», – просить Юрій Петрович. Чоловік тепер дивиться на цильку і замить приставляє ніж до її горла. «У разі, якщо ти хотіла втекти», – гікає він. Лікар дістає з полиці декілька баночок з пігулками. Рукою вільною від ножа нападник відкриває велику кишеню, вшиту в куфайку. І лікар складає їх туди. «Діставатимеш і надалі. З цього боку в мене також є кишеня. Більше не зможу, інакше пацієнтам не вистачить. Мені байдуже до твоїх пацієнтів. Коли буде наступна партія? Я не знаю. Неправильна відповідь чоловік притискає ніж до горла цильки, і вона робить різкий вдих. Не чіпай її за два тижні, не раніше. Знайду тебе за два тижні. Відпустивши цильку, зловмисник оглядає її з ніг до голови, не опускаючи ножа. А може, й тебе, кралю? Краще йди звідси, доки ніхто не прийшов мене шукати, сміливо парирує дівчина. «Так, маєш рацію, Здоровань знову указує вістрям на лікаря. Він знає наше правило – залишатись тут, доки я не піду». Цилька з лікарем спостерігають, як громило прямує до дверей, засовує ніж до куфайки, відчиняє склад і тихо замикає його за собою. Дівчина обертається до лікаря. «Хто це? Ми повинні знайти охоронців, його потрібно зупинити». Їй хочеться запитати «Як ви можете просто так віддати йому ліки?» Але як вона сміє, коли сама цупила їх то тут, то там для власного захисту? Заспокойся, Цилько, Вона чекає якусь хвилину, доки лікар, здається, заспокоює сам себе. Він один із кримінальних блатних, дуже впливовий чоловік у таборі з багатьма такими самими впливовими друзями. Декілька місяців тому, коли я ввечері йшов зі зміни, вони оточили мене і пригрозили, що уб'ють, якщо я регулярно не постачатиму їм ліків. Можливо, Ханна тепер теж отримує їх звідси через такі зв'язки. Але чому ви не повідомив нікого? А кого? Як гадаєш, хто керує цим місцем? Не наглядачі, цилько, їх недостатньо, і ти мусила б це знати. Це блатні, і доки втримується баланс, і обійка і убивства зводяться до мінімуму, їх ніхто не збирається чіпати». Цилька почувається дурепою, що досі за весь час не збагнула, наскільки впливовою в колонії є ця верства в'язнів. Утім, припускає, що в таких місцях ця інформація лише частково корисна. Залежно від того, хто ти і що можеш дізнатися, почути, краще бути подалі від влади і не знати зайвого. Також вона досі хвилюється, як вплине на пацієнтів зменшення кількості ліків. Не вірю, що вони можуть ось так вирватися і вимагати від вас чого завгодно». «Боюся, що так», – зітхає Юрій Петрович, спираючись на лавку і потроху приходячи до тями. Його обличчя поступово повертає природній кольор. «Моно чинило так і з моїм попередником. Я наступний, кого вони планують залякувати. Не маю сумніву, що коли захочуть, то можуть і вбити». Тоді я? Ні, ти нічого не казатимеш, чула мене ні слова. Або ж це слово виявиться для тебе останнім. Вони знають, що я нічого не скажу, якщо з тим покидьком, який тут був, щось станеться, вони збагнуть, що це ти проговорилась і чативатимуть на тебе. Що ж, целька поки що мовчатиме, але обдумає цю ситуацію. Пообіцяй, що нічого не скажеш. Ось ти де. А я думаю, куди ти поділася, з'являється у дверях Раїса. Поглянувши на все це, ще досить білого лікаря запитує «Я не заважаю?» «Ні-ні», – мунісон відповідає Цилька та Юрій Петрович. «Вибач, Раїсо, що відволік Цильку від її обов'язків. Вона просто мені допомогла». «Цилько, негайно принеси ліки пацієнтам. Вони дуже чекають». Дівчина дивиться на зібганий папірець у руці, про який зовсім забула. І, розрівнявши, намагається прочитати список, швидко збагнувши, що потрібно взяти, квапиться зі складу, залишаючи лікаря з Раїсою, яка позирає на нього з недовірою. Коли цилька передає ліки пацієнтові, Раїса підходить до неї та пошипки запитує. «З тобою все гаразд, він до тебе чіплявся?» «Що? Ні-ні, нічого такого. Добре. Але раптом що? Кажи. Звичайно, не хвилюйся». «До речі, Раїсо, ти не бачила огидного здарування, який вийшов зі складу хвилин п'ять тому?» – запитує Цилька навздогін. «Я тут щодня тільки таких і бачу. Це був хтось конкретний?» «Ні-ні, дякую за турботу». В кінці зміни Цилька виходить на двір і дивиться на небо. Чисте, блакитне, яскраво залите сонцем, білі ночі повернулись. Та раптом позаду неї лунає грубе агов. Цилька обертається і бачиться шістьох чи сімох громил, які синхронно роблять кроки їй на зустріч. «Спокійного тобі вечора», – каже один з них. «Дякую», – впевнено відповідає вона. «До зустрічі завтра о такій самій годині», – продовжує чоловік. З позаду гурту виходить огидний здорувань, який декілька годин тому приставляв їй ніж до горла. Знову діставши з кишені зброю, перекидає її з руки в руку. Повільно та не обертаючись, цилька йде геть». Розділ вісімнадцятий. «Цилько, ти обіцяла, виконай, будь ласка», – благає Єлена одного недільного вечора, гуляючи по території табору і насолоджуючись рідкісними променями сліпучого сонця, що пробивається крізь хмари. «Я пам'ятаю», – каже Цилька, яка теж страшенно хоче побачити Джозі, але ще не вирішила, що робити з блатними, які не спускають із неї очей. Звісно, вони можуть налякати кого завгодно, та на неї чатують по-особливому. Дівчина встигла помітити, що переслідувачі з'являються лише в кінці її зміни, і ніколи не зустрічала їх після повернення в барак. Завтра я йтиму в ясла і передам Джозі, що ти хочеш побачити Натю. Хоча Ольга вже певний час працює в пологовому, вона теж іще не зустрічалася з Джозі. Хіба що бачила маленьку Натю, коли перевозила їх з матерію до Ясел. Певно, зміна Джозі в адміністрації закінчується пізніше. «Вибач, що постійно тобі набридаю, – каже Єлена. Здається, тебе щось непокоїть уже декілька тижнів, а ми з дівчатами хвилюємось за тебе. Можливо, зустріч із подругою та її маленькою донькою тобі б допомогли?» Останнім часом після нічних змін Целька просто лягала спати, не воліючи починати зайвих розмов і наражати інших на небезпеку. Однак її хвилювання стосувалось не лише поведінки блатних. А й того припущення, що дехто з них, як і лікарі, вже міг знати, що відбувається там, у іншому місці. Тож вони не в курсі, що вона єврейка, яка ніколи не розповідає, за що її арештували. Ці нервування знову витягли на поверхню її спогади, зробили її порожньою та безчуттєвою. «Ви говорили про мене?» «Ми говорили про всіх, поза спинами, звичайно», – всміхається Єлена. Бачимо, що тебе щось турбує. Якщо не хочеш, не кажу я, але, може, ми б тобі допомогли, ніколи не знаєш. «Дякую, Єлено. Дуже мило з твого боку, але все добре», – намагається якомога спокійніше відповісти Цилька. «Обіцяю завтра все передати Джозі. Теж хочу їх обох побачити». До Єлени та Цильки долучається ще декілька жінок з барака, номер 29. Єлена радісно повідомляє їх, що наступної неділі вона побачить Натю та Джозі. Целька мусить їх виправити. Вона передасть побажання подрузі, але неупевнена, коли вони зможуть побачитись. Невідомо, з якої самої причини Джозі не гуляє світлими недільними вечорами, чи то з власного бажання, щоб захистити себе і дитину від незнайомців або Вадіма, чи тому, що в неї тепер особливий розпорядок, але поки жінкам достатньо просто знати, що зустріч можлива». До цильки позаду підходить Анастасія. «Розкажи мені про Джозі. Чим вона така особлива?» – запитує вона, поки сонце, пробиваючись крізь хмари, кидає тіні на її юне обличчя. Ніхто не казав, що вона особлива. «Ти тільки поглянь, як вони радіють, коли чують її ім'я!» – цилька обдумує відповідь. «З часу нашого прибуття у Воркуту ми багато через що пройшли разом». Джозі була наймолодшою серед нас, тому ми певною мірою опікали її. Потім вона завагітніла. Їй було важко, і ми разом підтримували її до пологів, от і все. Тепер ти розумієш, чому жінки так хочуть знову побачити її та дитину. Для них вона ніби рідна. Вони шили для неї одяг, а в декого на батьківщині залишились власні діти, тож вони мріють потримати на руках маленьку Натю. «Зрозуміло», – киває Анастасія, – «з нетерпінням чекаю на зустріч з нею». Деякий час дівчата крукують мовчки. «Той чоловік, який інколи навідується до тебе вночі, ти його кохаєш?» – цікавиться Анастасія. Целька шокована її запитанням. «Що? Ти його кохаєш? Чому ти про це запитуєш? Хіба можна кохати чоловіка, який тебе гвалтує? Це різні речі. Тобто, я чую, як він з тобою розмовляє, він у тебе закоханий. Мені просто цікаво, чи любиш ти його теж, бо не чула, щоб ти про це говорила». Целька притягує Анастасію до себе. «Ти більше ніколи мене про це не запитуватимеш», – суворо наказує вона. «І не сунутимеш носом в мої справи. Ти ще юний. Багато чого не знаєш про це місце. Зрозуміла?» Анастасія не очікувала такої реакції. «Чому ти так злишся? Я всього лише запитала». «Я не злюсь», – відповідає Цилька, розуміючи, що насправді поводиться як колись. Крізь її байдужість частково проривається обурення. «Але ти повинна знати, куди тобі можна, а куди зась». Я зроблю все, щоб тобі допомогти, але не дозволятиму більше, ніж треба. Перепрошую, добре, перепрошую, що взагалі щось сказала, обурюється Анастасія, відходячи від сильки. Просто думала, добре, як у вас це було взаємно». Запитання юної Бранки змушують Цильку нервуватись. Вона знає, що Боріс ставиться до неї не так, як вона до нього, і ніколи не розглядала їхній зв'язок як щось більше, ніж надання йому комфорту і розрядки за допомогою власного тіла. Це всього лише обмін, яке ще кохання. Цильці до душі її сусідки по бараку, а також Єлена, Раїса та Люба. Вона турбується про цих жінок і зробила б заради них усе, що завгодно – але прив'язати ці емоції до Боріса аж ніяк. Якби він зник завтра, чи сумувала б вона за ним? Ні, каже собі цилька. Якби попросив її зробити те, через що вона могла б вскочити в халепу? Так само. Єдине, від чого він її обезпечує, це гуртове зґвалтування. Дівчина добре знає, що бути власністю впливового чоловіка означає мати захист. Хоча взагалі-то... Ніколи не мала вибору належати комусь чи ні. Словом, у колонії не може бути жодної думки про кохання. «Аго, сестричко!» Целька повертається праворуч. Звідти почувся голос, до кінця неупевнена, що звертались до неї. «Як прогулянка?» Дівчина заклякає, інстинктивно відштовхує Анастасію, не бажаючи наражати її на небезпеку яка зараз здається невідворотною. Усього за кілька метрів від неї в оточенні своїх тіней стоїть головоріз, що тримав ніж біля її горла. Дехто з його почту жадібно дивляться на обох дівчат. Бандит дістає з кишені ножа і махає ним до цильки. «Я в барак», – випалює вона до Анастасії. «Іди, знайди інших і чекайте на мене. Але іди, не питай зайвого». Анастасія повільно йде геть до решти жіночого гурту. Їхній барак під патронатом Боріса та блатних, що захищають своїх жінок, тож Цилька сподівається, що там їм буде безпечно. «Чого ти хочеш?» – запитує вона, прагнучи відволікти на себе всю увагу, доки інші повертаються в барак. «Побачила тебе і вирішили привітатись?» – шкіри громило. Цилька дещо запитує у блатних, сподіваючись не накликати на себе гнів за намагання їх спинити, і вдалені помічає Вадіма, що спостерігає за розмовою. «Не буду вам заважати», – каже вона, і розвертається до зграї спиною, віддаляючись, відчуває, як волосся на шиї стає дибки. Встромити їй зараз ножа у спину простіше простого. Повернувшись до прихистку і упавши на матрат, целька дивиться на сусіднє ліжко, де спить Анастасія. Дівчина, яка хвилину тому опинилась через неї в небезпеці. Дівчина, яка запитувала в неї про кохання… Незаймана Юнь, який всього лише 16, скільки ж, як було Цильці, коли вона потрапила в те, інше місце. Чи ж не це так її засмутило? Чи не була й вона тоді такою наївною? Чи вірила у щось таке, як кохання? Так, так, так. Аушвіц, Біркен-Ау, 1944 рік. Цирка спостерігає, як повз неї проходять сотні голих жінок. На землі пощі колодки снігу, завірюха невщуха – вона закриває коміром пальта рот і ніс, насуває шапку на самісінькі очі. Жінки бредуть повз неї, хто зна куди. Єдиний їхній орієнтир – смерть. Цилька натомість заумерла і не може зрушити з місця, здається, ніби вона змушена стати свідком цього жаху. Вижити в цьому земному пеклі, щоб потім розповісти про нього іншим. Обабіч колони жінок крокує декілька офіцерів СС. Інші ув'язнені поспішають і відвертаються геть, Занадто багато болю, щоб його осягнути. Коли цильку минає останній охоронець, вона бачить позаду нього коменданта, а у швіцу Антона Таубе, що поплескує себе по стегну стеком. Це старший офіцер Шварцгубера. Вона його впізнає, він її теж, і не давши цильці розвернутися і втекти, хапає її за руку, тягнучи за собою. Дівчина не наважується говорити чи вириватись. З-поміж усіх старших офіцерів Тау бояться і ненавидять навіть більше за Шварцгубера. Він уже навідував її, вже дав знати, що приходитиме, коли буде нагода. Вийшовши за ворота, вони прямують до найближчого огородженого майданчику обабіч бабіч дороги, що відділяє Аушвіц від Біркенау. Охоронці змушують жінок стати в шеренгу, штовхаючи їх по киті, Вишиковуються плечем до плеча, ридаючи, замерзаючи, трасючись. Цілька стоїть позаду та обий дивиться на охоронця попереду. «Ходімо зі мною», – каже її комендант. Зупинивчись біля першої полянки, Таубе підіймає її груди кінчиком стека, а коли відпускає, та знову обвисає. Потім показує наглядачеві попереду, щоб той відвів цю жінку на крок назад. Цилька спостерігає, як та сама доля чекає на двох наступних бранок і також об... обвислими грудьми. Четверта жінка залишається в шарензі, адже її груди піднялись і повернулись на місце». Офіцер обирає жити жінкам, далі чи ні, залежно від пружності їхніх грудей. Сильки досить. Вона плететься позаду тауби, не відриваючи очей від землі, відмовляючись поглядати, чи залишать наступну жінку в загальній шерензі. Відвернувшись миттю, відчуває нудоту і розплескує по бездоганному білому снігу суміш ранкової кави та хліба. Тауби сміється. Фактично на осліп Цилька дозволяє охоронцеві вхопити себе за руку і майже безвольно плестись за ним до блока. «Можеш відпочити, – каже Раїса Цильце наступного дня. – Присядь і поїж чогось, у нас ще мало залишків, сьогодні багато хворих, занадто слабкі, щоб їсти. А можна? Я ненадовго вийду, в ясла. Хочу побачити Натю та передати Джозі привіт». «Тільки ненадовго, – поміркувавши, – каже Раїса». Цилька навмисно вирахувала час свого візиту так, щоб вникнути блатних. Прийшовши до ясел і зупинившись біля дверей, спостерігає, як Наття повзає по підлозі. Стає цапка і намагається рухатись далі, але потім падає, ніби під тиском невидимої руки. Помахавши до няни, Цилька вказує на Натю. Персонал киває, дозволяючи їй увійти. Сівши на підлогу за пів метра від Натії, Цилька закликає дівчину підійти до неї. Зібравши всі свої сили, малеча намагається втримати рівновагу, повільно переставляючи одну ручку і підтягуючи за нею протилежну ніжку. Захоплена власним успіхом, і цилька під і її рухатись далі. Інша рука йде вперед, дівчинка гойдається, нога йде вперед, знову гойдається, але раз, два, три величезні рухи, і вона опиняється в обіймах цильки – яка притискає її так сильно, що дівчинка пручається і пищить, аби звільнитись. «Ну все, віднині її не спинити. От що ти наробила? Нам тепер іще одну непосиду ловити», – каже нянечка, яку настільки пам'ятає цилька звати Белла Армєновна. Дівчина не розуміє, чи дійсно роздратувала нянечку, чи вона просто кепкує і тому починає вибачатись. «Оближ, рано чи пізно це однаково сталося б. Я просто рада, що її перше повзання побачила людина, яка її знає». Особливо ми, чи не так? Ми не скажемо Джозі, що Наття сьогодні зробила, і гарантую, коли вона утне таке завтра, Джозі подумає, що це вперше. Так, дуже слушно, підтримує Цилька. Хотіла запитати, чи не передасте ви Джозі деяку інформацію. Якщо побачу, то звичайно. Скажіть їй, що її подруги хотіли б з нею зустрітись і побачити малечу, якщо можливо. То цієї неділі після вимкнення світла. «Ех, зараз жодного толку з того вимкнення, але я розумію, про що ти. Де б ти хотіла зустрітись?» Цилька проти того, щоб Джозі опинилась занадто далеко від безпеки та зручності. «Якщо жінки пройдуть гуртом, заховавши цильку всередині, все має бути добре. Ми чекатимемо між пологовим відділенням і яслами». Анастасія стоїть осторонь, поки жінки, з якими вона живе під одним дахом, плачуть, обіймаються та штовхаються, щоб торкнутися Джозі й маленької дівчинки – яка вчепилась за неї, налякана такою кількістю уваги від незнайомок. Наті дає знати, що для неї це забагато, тож Джозі відвертається і тихенько заколихує та заспокоює доньку. «Мабуть, буде краще, якщо ви підходитимете по одній або по дві», каже вона з усмішкою, повертаючись до сусідок. «Вона вас не знала, але я хочу, щоб ви познайомились, щоб вона побачила людей, відповідальних за її життя, за те, що вона є», першою всіх розпихає Єлена. «Можна я, можна я!» Джезі акуратно зоркається Єлененого обличчя так, щоб не бачила Натія. Затим повільно передає їй доньку, жінка тримає її на витягнутих руках, не знаючи, що робити далі. Помічаючи, що дівчинка стає більш розслабленою, але не спускає з мами очей, Ялена притискає її до грудей, і жінки розуміють, що поки Натя бачить свою маму, її можна спокійно обіймати». Цейлька залишається позаду, насолоджуючись рідкісною і ніжною подією, що розгортається перед її очима. Вона не пригадує, коли востаннє бачила, як усі без зубу всміхаються, плачуть і сміються. Милується, як щось настільки крихітне справляє такий ефект. У цьому місці будь-яка дрібничка, що відволікає їх від постійного, невідступного жаху, від нагадування про довгі роки ув'язнення попереду, на вагу золота. Дійсно, дуже шкода, що Ханна не з ними. А натомість залишилась лежати в ліжку. Зрозумівши, що всі потримали Натію, крім не надто охочої до цього Анастасії, цилька приходить вперед. Побачивши її, дівчинка відразу простягає ручки, а решта по-доброму скаржиться на це та бурчать. Цилька підходить до Анастасії, у її руках Натя не нарікає на те, що не бачить мами. Настав час Наті познайомитись з наймолодшою бранкою. Крихітка задумливо дивиться на новеньку, а та не намагається її торкнутися. Тоді малеча смикає пасма, що вибились з-під її шарфа, і вони обидві сміються. Анастасія відмовляється від пропозиції взяти дівчинку. Її достатньо просто подивитись. До цих трьох переміщується решта бригади, і Джозі скаржиться, що, мабуть, Натю розбалували, і сьогодні вона не засне. Жінки неохоче віддають дівчинку матері та прощаються, обічаючи прийти на це ж місце за тиждень, повільно повертаючись до барака та ревенять про цей вечір. Вишивальниці сперечаються між собою, якого розміру буде наступна сукенка, яку вони пошиють після зустрічі з Натією. І всі погоджуються, що тільки не побачили найгарнішу дівчинку у світі, схожу на промінь сонця, що пробиває крізь темні хмари. Ніхто не здогадується про напевне майбутнє, яке чекає натю та її матір, або той жорстокий світ, у якому вона народилась, цієї розмови ніхто не воліє починати. Жінки зустрічаються з Джозі та Натією ще двічі. Коли бачиться втретє, усамітнившись, з подругою подалі від сторонніх вух, целька запитуючи, не зустрічала вона в адміністративній будівлі чоловіка на ім'я Олександр. Чеха, уточнює подруга. Так, він працює посильним або ж працював. «Це останнє, що я знаю», – відповідає Цилька. «Так, я рідко маю з ним справу, але чистенько бачу. Він дуже приємний, що тут буває рідко. Це правда. Мабуть, я тому його і запам'ятала». Джозі обмірковує слова подруги. «Я можу спробувати поговорити з ним про тебе?» «О, ні», – відмовляється Цилька. «Я просто цікавилася, чи він досі там. Давно його не бачила». Джозі киває, помітно, що вона хоче щось додати, але відвертається і гукає Натю, яка вже тягнеться до неї». Четверта запланована зустріч не відбувається, бо осінь починається рано. Температура різко знижується, а дощ і сльота тримають усіх всередині, крім хіба що відчай духів та змушених працювати на дворі. Блатні рідше вдень день переслідують цильку, чи то вирішивши, що вона зрозуміла їхнє попередження, чи то знайшовши іншу жертву. Однак ліків стає все менше, а Юрій Петрович постійно має стривожений вигляд. Цильку теж мучить неспокій, посилений негодою – Темрявою, холодом і вітром. Розділ 19. З настанням холодів знову починається одноманітне життя, що відрізняється лише кількістю пацієнтів у ліжках. Похмурість нової зими за 150 кілометрів на північ до полярного кола важко насідає на цильку. Прокидатись в темряві важко, нерідко вона навіть пропускає сніданок. Увечері їй не хочеться спілкуватися або грітися зі всіма біля груби, Попиваючи гарячий чай, слухати історії та скарги жінок, які щодня розбрідаються в різні частини табору на роботу, в різні умови, на різні пайки. Тепер більша кількість бранок може допомагати іншим, тож цирка почувається спокійніше. Віднині не лише вона здатна приносити додаткові пайки чи матеріали, але ставши менш корисною, цирка не відчуває більшого щастя. Її ліжко перетворюється на притулок, де вона живе, відвернувшись обличчям до стіни. У шпиталі Раїса та Люба помічають її зміни, коментують це і запитують, чи щось трапилось, чи можуть вони допомогти. Ледь змусивши себе усміхнутися, Цилька переконує, що з нею все добре, не знаючи, як іще відповісти на їхні запитання. Їй важко зізнатись у своїх почуттях навіть собі. Вперше, за багато років вона сама дозволила собі прогнутися під тягарем побаченого, того та зробленого або не зробленого. Усвідомити те, чого в неї вже ніколи не буде і чого більше не варто жадати. Усі ці емоції накривають її, мов, лавина, і вона більше не здатна їх стримати. Цельці невтямки, як це вдавалось раніше, але вона підозрює, що відчинила ящик Пандори, зізнавшись Єлені, що вижила в тому, іншому місці. Також значну частину її роздумів займає Джозі, яка з кожним днем усе ближче до розставання зі своєю донькою». Цилька гадала, що її робота, пов'язана з допомогою хворим і пораненим, врятує її відвічаю, але це не так. Відчай завжди наступатиме їй на п'ятий. Її переповнює важкість. Навіщо жити далі? «Принеси ліки, призначені на день», – просить Цильку одного разу Раїса, намагаючись витягнути її із стрясовини меланхолії. Дівчина мовчки платеться до складу, зачиняючи за собою двері. Тривалий час дивиться на полиці, заставлені ліками. Ніби не знає, по що прийшла, потім бере пляшечку з пігулками і роздивляється російський надпис, що пливе перед її очима. Якщо випити їх усіх одразу, можна знову стати безчуттєвою. Купка пігулок опиняється в її руці. Вона перекочує їх, але повертає назад у пляшку, розсипаючи декілька на підлогу стремтливої руки. Ставши на коліна, починає збирати, та раптом хтось лякає її, відчинивши позаду двері. «А я тебе шукаю», – каже Єлена, визираючи з-за дверей. «Ти щось пустила? «Так», – відповідає цивка, не підіймаючи очей. «Зараз вийду». Гамувавши тремтіння, відносить ліки Раїсі, а потім знаходить Єлену. Та певний час її розглядає, ніби вгадуючи нещодавні думки в цильченій голові. Танець зі смертю, забуття, звільнення від болю втрат, поровини й сорому, а потім повернення з безодні. «Ти готова до наступного випробування?» – запитує лікарка. «Не зовсім», – лунає відповідь. «А я гадаю, що так, усе ще вивчаючи цильку, неквапливо стверджує Єлена. Принаймні, можеш спробувати, а не сподобається – припиниш. Ви відкриваєте нове відділення?» «Ні, не відділення, нам потрібна нова медсестра для бригади швидкої, що скажеш?» «Я бачила, кого привозить швидка, чим я можу їм допомогти?» «Потрібно, щоб ви, Люба, та Раїса мені пояснили?» «Ні, не потрібно, це вже зайве. Цилько, гадаю, ти чудово впораєшся в разі нещасного випадку. Їм потрібен той, хто вміє швидко вирішувати і зробить усе, щоб доставити пацієнта сюди, а далі ми вже самі подбаємо. Можливо, ти хоча б спробуєш?» «Що втрачати?» – думає Цилька. «Гаразд, спробую. І не забувай, що я поруч. Завжди, коли захочеш поговорити». Цилька переминається з ноги на ногу. Інколи в її голові дійсно галопують слова, але чи варто випускати їх на волю? Мушу повертатись до роботи. «А що як пізніше, наприкінці дня?» – наполягає Єлена. «Я подбаю про те, щоб тебе нагодували, якщо ти пропустиш вечерю». Цилька боїться, що не стримається, а розповідати про це вона ще не пробувала. У ній почне жевріти якийсь невідомий вогник». Запускається механізм самовиживання, з'являється промінь надії. Можливо, дійсно, варто? Вона ледь помітно киває. Тільки не тут. Не хочу, щоб хтось із шпиталю побачив, що ми з вами розмовляємо. Я знайду для нас порожню кімнату. За час їхньої розмови до лікарні прибуває новий пацієнт через бентину на його голих